Милосердна пані. Була собі пані, та така-така, ну от побачите самі, яка. Прийшов до неї дід, старець, милостиню просить. Прийшов під двері, молиться та промовляє. Подайте Христа ради, подайте у Богму для спасіння душі, милосердна пані. Почула пані та й думає. А справді? Там уже я йому щонебудь, ось хоч би оце яєчко з носочок, тож для спасіння своєї душі...» Закликала діда в хату, дала йому те яєчко, приказуючи. «На тобі, дідусь у яєчко, їж, старенький, та помолися за мене Богу!» Узяв дід яєчко, дякує. «Спасибі вам, пані, нехай вам Господь заплатить за вашу добрість!» Пішов дід, а пані й думає. От і добре, що дала я йому те яєчко. Що ж жалкувати, тільки коли б то він пам'ятав. Та й гукає на діда. Діду, діду, вернися. Вертається дід. Може, думав, що пані ще щось хоче дати. Кланяється, а пані питає його. Діду, діду, чи дала я тобі яєчко? Дали, пані, нехай Господь спасе вашу душу, нехай вам дає щастя й здоров'ячка і вам, і вашим діточкам. Ну, іди ж собі, йди. Каже пані, а сама думає. Ні, таки пам'ятає про мій дар. Але подумала, подумала пані, та й знов кличе діда. Діду, діду, вернися! Так. Ах, там таке знов. думає дід, вертаючись, а пані знову йому питає. Діду, діду, чи я дала тобі яєчко? Да бали, пані, нехай вам Бог дає панування, нехай вам Господь дає, чого ви собі просите. Ну і добре, нехай вже молить Бога, нехай пам'ятає. Коли бачить пані, що дід уже за ворітьми так швиденько пішов. Ой, забуде, їй Богу, забуде. Та давай гукати у голос. Діду, діду, вернися. Вертається діду знову. Що ж це, Боже мій, не дає мені з двору вийти? Пішов, а пані знову його питає. Чи я тобі діду дала яєчко? Взяла вже тоді старого досада. Та дали, бодай вам дихати не дало. Подарували, ти нещасне яєчко, та все мені очі вибиваєте. Нати вам його подавіться Та й кинув пані яєчко